Ideia bikoitza da. Batetik, Euskal Herria herri gisa erakustea kanpotarei, herani baita 7 probentzietako mapa ikus daitekela la webgune hortan, baina baita ere praktikotasun zerbait eskaintzia. Mapa horrek hotelak, kanpinak, landaetxeak, etxeak, karabana karabanaguneak, baina baita ere museo, polizia eta ospitalak nundiren erakusten ditu eta mihatzen hasiz geroz fiteo hartzen gira kostaldeko 3 probentziek, Lapurdik, Gipuzkoak eta Bizkaiak dutela eskaintza hundiena emaiten. Hotel, camping eta karabanaguneak bidas lapuru kostaldean dira gehienik, hiriburuan indaga azpimarratu du Imanol Esnaola gaindegiako zuzendariak, baina besteak ez dituztela antzi gehituz. Horratzera berden lehen ondorioa da gurutzat azken urtetan indarra handiz nagufitu direla hiriburuak eta hiriburuetako kultura eta Euskal Herria hori baino zabalagoa den aldetik hori baino baliabide eta e, zera erakarritasun gehiago dituen aldetik, ba, barne aldea erritxikiak, jatetxetxikiak, hotel txikiak, e, baiarak hori guztiak hor daudela, eta nolabait, azken urtetan sortu dela geografia berri bat, aixi geografia berri bat, ez dena berez e, Euskal Herria, baizik eta nolabait ere, bisitaria entretenitzeko sortua dena, ez da? Eta aldiz hor baditugu, ba, amaika eragile, bai, lagorari, bai, hotel jabeak, eta bartaba, Eh, hainbat erritxikietan, ba, eskaintza ezin eh, interesgarriago bat egiten eta gure herriaren izatea agerian jartzen duena eta Bizkat guk ondorio hori atera genuen eta utxune horri begira sortu dugu katalogo hau. Denek beren eskaintza atxeman dezaten. Paperezko banatua izan zen jadenik joan den udazkenean hotel eta turismo bulego gehienetan orain sarean atxeman dezakizue eh? ubebikoitza irualdize.euskalegi komapa.eus webgunean.